Mä itse alkoin oikeastaan tuossa kahdeksan vuotta sitten vähän laajemmin työskentelemään ja ennen kaikkea viemään sitä omaa juttua eteenpäin. Ja alussa monia monia vuosia suurin osa mun asiakkaista oli naisia, eli justiinsa naisten kanssa erillä tavoilla oli se sitten luennot tai erilaiset pienet tapahtumat. Niin, ja sitten pikkuhiljaa niin rupesi havahtumaan siihen, että missä ne miehet on, että jotenkin fiilistelisin, että...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 Kuuntelemalla Verkostovapauteen podcastia, myös sinun on mahdollista päästä alkuun oman internetbisneksen huomisessa seuraamalla yhtä tai useampaa neljästä elannon mahdollistavasta polusta. Hanki ilmainen Verkostovapauteen kirjasi vierailemalla osoitteessa verkostovapauteen.fi. Yhdeksäs ja samalla vuoden 2018 viimeisessä vapauten ReCap-jaksossa pääsemme tutustumaan kuuden loppupään haastateltavan viisaisiin mietelmiin. Jakson aloittaa rakkauden tikapuita pystyttävä, ihastuttava Tara Lange ajatuksineen. Toisena pääsemme nauttimaan Sampo Mannisen rauhoittavasta ja luotettavasta äänestä meditoinnin ympärille. Kolmas vuoro on annettu Annukka Pesoselle joka jakaa tärkeitä vinkkejä kolmesta prinsiipistä oman potentiaalin maksimoimiseen Tami Tammista mukailleen. Sen jälkeen esimarssii digitalisaatiosta innostunut kolmen työn ympäröivä työpsykologi Juho Toivola. Jakson tulevat päättämään elivoimaisten miesten äänitorvena oleva Teemu Syrjälä sekä hyvän olon kuningattaria opastava paikkariippumaton yrittäjä Elisa Mattila. Muista myös laittaa jakso jakoon somessa, YouTubessa, Aitunesissa, missä ikinä kuunteletkin tätä jaksoa. Kiitos. Ensimmäisenä ääneen pääsee Tara Lange. No mä haluaisin kuulostaa hirveän fiks fiksuta, että mä oon laskelmoiva. Mutta tota, kaikista eniten mua on hämmästyttänyt just se, että mun taustahan on sellainen, että mä oon ollut tosi semmoinen aika jumittava tyyppi, että... Aika pelossa elänyt ja, ja just ihan siis pikavippikierteessä ollut ja aina ollut hirveän niinku niukka ja nuuka ja pennejä on pitänyt laskea niinku just yksinhuoltaja äitinä. Ja, ja tehnyt kauheasti just suunnitelmia ja, ja miten pitää tehdä ja miten pitää olla ja elää ja, ja näin edespäin. Ja nyt kun mä heittänyt kaiken sellaisen niinku taivaan tuuliin ja mä vaan teen sitä mitä mä rakastan, niin mä rikkaampi kuin koskaan. Tara Lange nostaa tässä haastattelumme ensimmäisessä pointissa esiin sen, että hän ei ole aina ollut näin vahva ja itsevarma nainen kuin mitä hän nyt on. Eli, eli hän oli aikoinaan kierteessä ja oli aika pelokas ja äiti, mutta sitten kuitenkin eli nuukasti ja, ja sellattiin, että raha on niukalti niin kuin käytettäväksi. Sitten jossain kohtaa hän pystyi irtaantumaan näistä yhteiskunnan perinteisistä malleista ja sen ansiosta niin hän kokee olevansa rikkaampi kuin koskaan aiemmin ja sitten samalla hän saa nimenomaan tehdä sitä, mitä hän rakastaa. Eli näillä, näillä tekijöillä on varmasti iso syy- ja seuraussuhde. Mun piti vaan ottaa se aika itselleni ja just miettiä tätä kysymystä, että mitä mä haluan tällä mun elämälläni tehdä ja myös sitten sitä, että mitä esimerkkiä mä haluan omille lapsilleni näyttää. Tässä toisessa pointissa Tara antaa kaksi konkreettista kysymystä meille jokaiselle kysyttäväksi itseltään ja, ja ottaa ihan sen oman ajan ja sitten kysyy itseltään kysymykset, että, että mitä mä haluan omalla elämälläni tehdä ja sitten jos on jälkikasvua jo nyt tai mahdollisesti tulossa tulevaisuudessa, niin millaista esimerkkiä halua lapsille näyttää. Ja näitä, näitä kun pohtii oikein ajan kanssa näitä kysymyksiä ja etsii niihin vastauksia, niin siitä alkaa varmasti muovautumaan se, se oma elämä ja se tavallaan mahdollisuus ottaa se oma elämä omiin niin ohjaksiin. Et se, mitä sä kuvittelet olevan totta, on sulle totta. Että se, mihin sä uskot, niin sehän on totta. Että jos sä kuvittelet, että sä et pysty, niin ethän sä pysty. Mutta jos sä kuvittelet, että sä pystyt, niin kyllähän sä pystyt. Ja mä toivon just, että mun, mun esimerkillä monet uskoo, että sä pystyt mihin vaan. Että mä lähes kaikki luentoni sillä, että mä oon vantaalainen kolmen lapsen äiti. Seuraavaksi Tara ottaa esiin sen, että, että meillä, meidän omilla mielillämme niin meillä on tosi iso vaikutus niillä ajatuksilla siihen meidän elämään. Eli se, mihin sä itse uskot, niin siitä tulee sulle mitä suurimmalla todennäköisyydellä totta ennemmin tai myöhemmin. Ja Tara haluakin näyttää hyvää esimerkkiä muille ihmisille siitä, että, että sä pystyt tekemään ihan mitä tahansa, kun sä vaan uskot siihen, että sä pystyt tekemään niin. Siis on, on kirjoja, kursseja, retriittejä, on, on vaikka mitä luennoitsijoita ja blogeja, että et, et siis maailmahan on täynnä tietoa. Kyllä. Ja, ja usein se lähteekin silleen, että sitten kun sä lähdet vähän niin sanotusti heräämään, että joku muukin elämäntyyli voisi olla mahdollista, niin sä lähet just etsiä sitä tietoa, ja sitä tietoa on paljon tarjolla. Ja mä aina sanoin, että se on hienoa käy kaikilla retriiteillä ja kursseilla, lue kaikki mahdolliset kirjat, mutta että jossain vaiheessa siihenkin on tultava stoppi. Että sä et voi loppuelämässä lukea kirjoja ja kuunnella muitten neuvoja. Kyllä vaan sitten seuraavaksi sun pitää jo pysähtyä ja ruveta kuuntelemaan itseäsi. Tässä Tara nostaa tosi ison ja tärkeän seikan esille siitä, että maailma on todellakin täynnä sitä tietoa. Ja jokainen meistä varmasti löytää tarpeeksi sitä informaatiota juuri siihen omaan tarkoitukseen ja siihen omaan asiansa. Ja sitä tietoa voi hankkia melko lailla paljon ja oikeastaan loputtomasti, mutta, mutta niin kuin Tara painotti, niin jossain vaiheessa on kuitenkin tärkeää pysähtyä ja alkaa kuuntelemaan itseään, kun on saanut sitä tietoa tarpeeksi hankittua. Ja tässä varmasti taustaajatuksena on se, kun rupeaa kuuntelemaan itseään, niin sitten on mahdollisuus alkaa toteuttamaan käytännössä niitä asioita, joita on opiskellut. Mä oon elänyt todeksi kaiken sen, mistä mä puhun. Silloin se on luonnollista ja virtaavaa. Että jos mä yrittäisin sanoa tai opettaa tai puhua jostain semmoisista asioista, mitkä ei olisi mun omaa, niin se ei vaan niin kuin toimi. Sitten se on opettamista. Ja mä en opeta, mä vaan niin kuin Kerron omista kokemuksistani, että se on hyvin tärkeä ero myöskin. Tässä Tara jakaa myös loistavan seikan kaikille ihmisille, jotka haluaa jakaa jotain omaa tietouttaan eteenpäin. Eli, eli kun on elänyt ja tehnyt kaikki ne jutut ja asiat, mistä kertoo eteenpäin, niin tällöin ei, ei vaan opeta niin teoriaa käytännössä mitä koulussa tehdään, vaan silloin on nimenomaan kertoja, ja se tieto vain tulee itsestään ja omista kokemuksistaan. Tällöin se tieto ja, ja se, mitä haluan jakaa eteenpäin ihmisille, niin se on todella paljon käytännönläheisempään se kokonaisuus. Eli Tikapuu on tämmöinen tunnetyökalu, jonka kautta me voidaan vähän just löytää sitä itsetuntemusta, että mitkä on, että ollaanko me enemmän maskuliinisia vai feminiinisia, koska se vaikuttaa siihen, että millaisilla askelilla me täällä mennään, mitkä asiat meille on tärkeimpiä. Feminiiniset, Pieniä askelia, vähän varovaisempia, ihan erilaiset arvot, koti, perhe on tosi tärkeitä, kun sitten taas maskuliininen ottaa just rohkeita loikkia, että mä tulisin hulluksi, jos mun pitäisi edetä pienillä askelilla, ei mulla ole kärsivällisyyttä. <tuh> <tuh> <tuh> Tässä taran nostaa esiin hänen oman supervoimansa käytännössä. Tikaput rakkauteen kirjan hän on kirjoittanut. Niin tuota, siinä tämä isona kuvana on maskuliinisuus vastaan feminiinisyys. Eli, eli maskuliiniset ihmiset voivat olla sekä naisia että miehiä. Ja nämä roolit menevät aivan sekaisin sukupuolesta riippumatta. Eli, eli maskuliininen, niin hän tekee tällaisia isoja steppejä, rohkeita valintoja elämässään ja, ja haluaa niin eksplorata, löytää, tutkia kaikkea uutta ja, ja mielenkiintoista. ja Sitten taas feminiininen puoli, niin se yleensä sitten taas niin tykkää sellaista rauhallisesta oleskelusta, kotia ja perhe on tärkeitä ja tuttu ja turvallisuus on, on silloin niin kun, niin kun valta roolissa tavallaan. Eli, eli näitä on tärkeää vähän pysähtyä pohtimaan, että kumpaa puolta itsestä mahdollisesti löytäisi. Jos me kauheasti tukahdutetaan niitä meidän tunteitamme, eli ei olla just kokonaisia ja tasapainoisia, eli kielletään itseltämme vaikka suru tai viha, tai se innostus, että ollaan tosi vakavia, eletään tosi vakavaa, semmoista säännösteltyä elämää, eli kielletään itseltämme se, mitä me luonnollisesti ollaan, niin sehän tukahduttaa meitä, se pakkauttaa meidän energian ja se pakkauttaa sen just nimenomaan tonne, tonne keskikehoon. Tässä pointissa Tara puhuu tunteiden tukahduttamisesta, eli, eli kun ei anneta vapaasti sen oman itsensä, sen minän tulla sieltä esiin, niin silloin tunteet usein pakkautuu ihmisessä ja ja Tara nosti esiin, että toi keskikeho ihmisessä yleensä on se tunteiden pakkausosasto, eli, eli kun katsotaan, niin kuin, varmaan käytännössä Tara tarkoitti ihan niin liikalihavutta vyötärölihavuutta tässä, tässä tapauksessa, sieltä, sieltä ne kumpuaa, että, että tota, en ole asiantuntija, mutta näin voisin kuvitella, eli, eli tunteiden niin kuin, esille päästäminen, niistä, niistä puhuminen, käsitteleminen on hyvin tärkeää, ja, ja silloin pääsee se oma luonnollinen minä esiin. Tästä päivästä alkaen, että sä tekisitkin sitä, mitä sä itse haluat tehdä. Et niin moni meistä kulkee velvollisuuksien perässä ja se on järrä, jännä huomata, että sit sellaista niinku ei kuitenkaan kunnioiteta, että sieltä tulee aina sit se pettymys. Seuraavaksi Tara nostaa tärkeän pointin esiin jokaisen ihmisen niin mahdollisuudesta tehdä juuri sitä, mitä itse kullankin haluaa. Eli meillä monilla on just erilaisia velvollisuuksia ja kuvitellaan, että pitää tehdä joitain asioita sen vuoksi, kun näin vain kuuluu tehdä. Että ollaan opittu yhteiskunnasta ja, ja elämästä näin, että näin kuuluu tehdä. Mutta silloin tuloksena usein on pettymys, koska silloin me tehdään vähän vastohakoisesti asioita. Ja sitten tavallaan meillä tulee sellainen olo, että, että, että, että, että niiden ihmisten, ketä kuuluu siihen velvollisuuksien, velvollisuuksien kohteeksi, että heidän pitäisi olla jotenkin kiitollisuuden velassa meille, koska me tehtiin joku asia. Ja hyvin usein silloin näitä odotuksia ei vaan yksinkertaisesti pystytä täyttämään, ja silloin tuloksena on juuri se pettymys, niin kuin Tara tuossa mainitsi. Mä kysyn itseltäni aina semmoisen edessä, kun mä joudun kyseenalaistamaan, että onko tämä järkevä juttu, haluuks vai enks mä. Viekö tää muut voimaa vai antaako tämä mulle voimaa? Ja jos se antaa mulle voimaa, niin mä lähden riamusta kiljuen ilman mitään odotuksia ja nautin, mutta jos se vie mun voimat, niin mun pitää rakastaa itseäni tarpeeksi, että mä sanon, että ei kiitos. Tässä tosi tärkeä juttu, että miten pystyy vähän arvottamaan ja päättämään asioita, että mitä haluaa tehdä. Eli, eli kysy itseltäsi kysymys, kun tulee valinnan hetki, että joku pyytää sulta jotain tai tulee joku tehtävä, mikä pitäisi tehdä, niin, niin kysy itseltäsi, että viekö tämä asia multa voimaa vai antaako se mulle voimaa? Ja sitten kun valitset niitä voimaantavia asioita, niin sitten sä alat olemaan elämän ytimessä kiinni ja voit hyvin, oot positiivinen ja, ja tosiaan teet asioita, joista saat energiaa, niin lähtee hyvä kiertämään. Et tällainen elämäasenne, kun meillä kaikilla olisi niin kuin lapsilla niin kuin hyvin yleisesti on. Hän sanoo näin, että se mitä me osataan jo, se on ihan tylsää. Mutta se mitä me ei vielä osata, niin se on tosi tosi jännää. Eli tämä on just sitä pois sieltä mukavuusalueelta. Tee jotain, kokeile jotain uutta ja jännittävää. Se tuo sun elämään niin paljon muutakin uutta, että ei ikinä voi tietää, mihin se johdattaa, jos sä uskallat kokeilla sitä, mikä on sulle tosi vaikeaa. Tara tässä meidän haastattelussa tärkeimmäksi vinkiksi kuuntelijoille sen, että, että kannattaa katsoa lapsia ja ottaa lapsilta mallia, sillä lapset hyvin usein osaa tämän taidon tosi, tosi hienosti, koska lapset eivät vielä lyhyestä elämästään, johtuen tiedä paljon asioita, ja sitten se, minkä lapset jo tietää, niin se ei, se ei ole ihan niin jännää, että sä huomat lapsista, että kun ne tietää jonkun asian, niin se ei välttämättä ole mielenkiintoista ja jännää, mutta, mutta sitten kun tulee niitä asioita, joita lapsi ei tiedä, ja, ja lapsi oppii uusia asioita, niin se on hyvin jännittävää ja mielenkiintoista, ja lapset oikein kihisee jännityksestä päästä tekemään jotain uutta asiaa, eli, eli tätä asian, että kun saadaan aikuisille mukaan, niin sitten se elämä, elämä on, se on erittäin jännittävä, mielenkiintoista ja, ja tota, näkee kaiken niin sanotusti ihmeenä. Toisena vuoroon pääsee Sampo Manninen. Silloin kun meillä on stressi kehossa ja mielessä, niin meillä käy, tapahtuu muutamia tiettyjä lääketieteellisiä fysiologisia asioita. Meidän verenpaine kohoaa, meidän sykettiheys nousee, meidän hormonitoiminta menee sekaisin. Sitten tapahtuu semmoinen aika mielenkiintoinen asia, että meidän veren hiukkaset muuttuvat tahmeimmiksi. Ja aika moni saa varmaan heti kiinni tästä asiasta, että okei, sillä on vaikutusta todellakin meidän verisuoni kautta sydänsairausterveyteen. Ja nyt kun me ymmärretään tämä asia, että keho on silloin epätasapainossa, kun siellä on stressiä, niin me mietitään sitä, että mitä me voitaisiin sille tehdä. Ja meditaatio on oikeasti sellainen menetelmä, joka vaikuttaa täysin päinvastaisesti kuin stressi. Sampo Manninen avaa tässä meidän haastattelun kärkeen ensimmäisenä pointtina mielen ja kehon stressivaikutuksista. Eli, eli ihan fyysisesti silloin, kun mielessä ja kehossa on stressi ja verenpaine kohoaa, syke nousee, hormonitasapaino sekaantuu ja myös erilaisia verihiutaleita tuolla verisuonistossa menee, menee niin sanotusti sekaisin, niin tota, tällä on siis suoraa vaikutusta fyysiseen terveyteen aivan niin kuin valtavasti. Ja tämä meditaatio taas sitten toimii aivan päinvastoin kuin stressi, eli sen avulla pystytään tasapainottamaan kroppa ja, ja mieli ja keho pois siitä stressin suunnasta, eli, eli täysin luonnollinen lääke stressiä vastaan. Toki mä menen meditaatio ohjaajakoulutukseen, jotta mä voin oppia lisää itselleni. Mutta sitten kun mä tulin sieltä kurssilta pois ja, ja totta, tavallaan valmistui se opiskelu, niin mä totesin, että... Hitto vieläkö, että jos mä kerran itse tiedän, että tästä on mulle valtavasti hyötyä, niin ehkä mä voisin siitä nyt sitten kertoa muillekin ja Alunperin Sampo halusi opiskella meditointiin liittyviä seikkoja pelkästään oman itsensä niin hyväksi ja oman, oman itsensä tarkoituksiin. Mutta sitten, kun hän tuli meditointikursselta pois ja, ja koki saamansa tosi paljon tietoa asiasta, niin tuli tällainen pieni aha-elämys, että et ehkä, mä, ehkä mä voisin jakaa tätä tietoa myös muillekin ihmisille. ja, ja Voisi sanoa, että hyvä näin. Sitten huomasin, että nekin, jotka soittivat näitä sanottaisiko skeptisiä kysymyksiä, niin nekin ilmestyi paikalle ja ne ei tullut pelkästään katsoa sinne, että onko mulla munkin kaapu päällä tai jotain, vaan ne tuli oikeasti sinne jonkin syyn takia, jota he olivat pohtineet omassa elämässään ja niin se yleensä menee, että kun meille annetaan jotain haasteita, niin sitten me aletaan miettiä niitä vähän syvempiä merkityksiä ja niin se on munkin kohdalla mennyt, että mä oon käynyt läpi burnoutit 90-luvulla ja, ja tota, ollut velkakierteessä moneen kertaan ja kaikkea tällaista, että että siellä on ollut paljon sellaisia elementtejä, jotka ovat niin ohjannut minua miettiin, että mikä on oikeasti tämän niin inhimillisen elämän tarkoitus ja mikä tämän keikan merkitys on. Ja tässä pointissa Sampo otti esiin sen, kun hän alunperin alkoi meditoinnista puhumaan julkisesti, niin, niin paljon totta kai skeptikoita riitti matkaan ja, ja tota, tuli paljon ihmettelyä, että mikä tämä juttu on, mutta, mutta hyvin usein kävi niin, että myös nämä skeptikot, kun soittelivat hänelle ja kyselivät asiasta, niin tulivat sitten kuuntelemaan Sampoa, kun hän puhui meditoinnista ja... Ja tota, hyvin usein just tässä oli yhteneväisiä tekijöitä, eli sellaisia, että taustalla oli joku iso syy, oli isoja haasteita, ja näitä haasteita ei oikein pyö, niin kuin kyetty selvittämään ja, ja tota, lyömään niin sanotusti perinteisillä keinoilla, ja, ja tällöin just tota, ihmiset ohjautuvat sit etsimään isompia kokonaisuuksia, isompia ratkaisuja, ratkaisuja ja, ja hyvin usein siinä sitten palataan ja päästään oikein sellaisten teemojen ääriin, että minkä takia me ylipäätään täällä eletään tätä elämää. Aina rohkaisenkin ihmisiä sallimaan näiden asioiden tapahtua. Ei ole, me ei voida valtavan paljon kiirehtiä niitä juttuja muuta kuin sillä tavalla, että me sallitaan. Heti kun me ryhdytään yrittämään tai vääntämään jotain juttuun kohti, niin yleensä siihen tulee se vastavoima vastaan ja se, siinä on milloin mitäkin, siinä on egoa, siinä on milloin suojamurea, siinä on milloin mitäkin välissä, että mitä enemmän me päästään niistä eroa, niin sen paremmin se homma lähtee menee eteenpäin. Seuraavaksi Sampo nostaa esiin sen seikan, että, että kun me sallitaan asioiden tapahtua meidän itsemme ympärillä ja meille itsellemme, niin yleensä asiat lähtevät rullaamaan kuin itsestään. Mutta meillä ihmisillä on tapana, niin meillä on tapana yrittää ja painostaa niitä asioita tapahtumaan. Eli me halutaan kontrolloida erilaisia asioita. Tällöin asiat tuntuvat usein vaikealta. Eli kun, kun, kun tavallaan päästetään, ne asioiden, annetaan asioiden tapahtua itsestään ja, ja ei, ole, ei pidetä sitä kontrollia niin kuin niissä asioissa kiinni, niin tällöin yleensä ö, ne tuppaa rullaamaan vähän, vähän mukavammin ja helpommin. Yksi tärkeämpi opettaja tällä matkalla David G. sanoi, että hei kuule, sähän voit herätä aamulla aikaisemmin. Niin, mutta eikö nukkuu pitäisi? Niin sitten sen jälkeen käytiin läpi se keskustelu, että okei, että ne aamuyön viimeiset tunnit on yleensä lepoarvoltaan aika huttua ja ne voi aivan hyvin korvata meditaatiolla, koska meditaation lepovaikutus on puolitoista viiva, kaksi ja puoli kertanen uneen verrattuna. Seuraavaksi Sampo jakaa meille loistavia ihan tällaisia faktapohjaisia tietoja niin kuin meditoinnin hyödyistä, eli, eli monilla yleensä tuppaa vähän kalenteri ole täynnä ja ajatellaan, että ei ole aikaa ottaa meditoinnille tai rauhoittumiselle tilaa siitä omasta kalenterista, niin, niin Sampo että herää hiukan aikaisemmin ja ottaa sieltä sen ajan itselleen. Hän perusteli sitä sillä, että aamuyön tunnit ovat lepoarvoltaan iltaunia heikompia. Eli, eli jos menee hyvissä ajoin nukkumaan, niin saa enemmän hyötyä vähemmän, vähemmällä ajalla niin siitä unesta. Ja, ja lisäksi hän vielä mainitsi, että meditoinnin hyöty voi olla jopa moninkertainen, kaksinkertainen tota, uneen nähden. Eli, eli jos sä koet, että sä kaipaat lepoa, niin meditointi voi olla hyvä vastine niille eh, päiväunille esimerkiksi, että otat pienet, pienet tota, nokkauneet siinä päiväaikana. Niin mitä jos kokeilisikin sitten meditointia sen sijaan? Mä ihan ekaksi haluaisin, että ihmiset opettelisivat hengittämään ja mulla on siihen yksinkertainen noin minuutin harjoitus. Ja sen homman juoni on siinä, että sä hengität syvään sisään. Ihan silleen, että koko rintakehä pallea myöten täyttyy. Ja sen jälkeen pidätät hetken aikaa hengitystä. Sä voit pidättää sitä, pidättää sitä, pidättää sitä ihan rauhassa. Melkein siihen saakka, että se tuntuu vähän kiusalliselta. Ja sen jälkeen päästä täysin tyhjäksi. Ihan rauhassa. Ja hengitä toisen kerran syvään sisään. Oikein syvään sisään täyttäen kaikki. Ja nyt ei tarvitse pidättää, vaan päästät saman tien rauhassa aivan tyhjäksi. Tämä yksinkertainen kahden hengityksen tekniikka saa aikaan jo sykkeen alenemisen verenpaineen laskuun. Se antaa signaalin keholle, että no hei, nyt sä voit rentoutua, tota iisisti. Sampo jatkaa hyvien vinkkejä antamista sen muodossa, että ensiksi kannattaa opetella hengittämään syvään, eli tekemään niin sanottuja syvähengityksiä. Ja tämä ei tosiaan vie yhtäisen sen enempää aikaa kuin noin minuutin verran, eli, eli kaksi kertaa, tai kerran hengität syvään ja pidätät niin kauan kuin mahdollista, sitten tuota, päästä tulos ja hengitä uudestaan syvään, jonka jälkeen ei tarvitse enää pidättää hengitystä. Niin pelkästään tällainen minuutin harjoitus voi alentaa sykettä ja verenpainetta merkittävästi. Ja jos ajatellaan, että sen voi tehdä ihan siinä työn keskellä, pitää sen pienen minuutin breikin ja, ja jo tällään saat jo niin kuin resetoitua oma itseäsi ja saat uutta virtaa siihen työn tekemiseen, niin eikö se ole jo aika hyvin käytetty ja sijoitettu minuutti? Kyllä mä oikeasti palaan siihen äsken mainittuun irtipäästämiseen, että se on niin, niin tavattoman tärkeä asia meille kaikille, että jos me mietitään sitä, että Minkälainen määrä meillä on vanhoja ö, opittuja toimintamalleja mukana, jota me enää tarvita, minkä verran me kannetaan mukanamme vanhoja traumoja, minkä verran me kannetaan mukanamme ihan turhan päiväisiä juttuja, jotka vaan on jäänyt kyytiin. Se on oikeastaan meidän velvollisuus katkaista se ketju tässä kohtaa, koska siellä saattaa olla sellaisia, jotka on tullut sukupolvien yli meidän niin kuin, kyytiin. Sampon tärkein ajatus meidän haastattelusta kuuntelijoille oli se, että et nimenomaan miten päästää irti asioista, eli irtipäästämisen taito. Eli monet meistä, niin, niin me turhaan kannetaan sellaisia vanhoja, vanhoja, jopa sukupolvien ylijatkuneita rasitteita meidän kehossa ja mielessämme. Eli tota, jos jokainen meistä oppisi päästämään irti asioista, niin me säästettäisiin itsemme monelta monelta terveydelliseltä vaivalta ja murheelta ja, ja elämä muuttuisi tosi paljon mielekkäämmäksi elää. Eli pyritään kaikki päästämään irti, ja helpoiten se ehkä tapahtuu siihen hengittämiseen keskittymällä. Kolmantena vuoron saa Annukka Pesonen. On tosiaan kolme perustuvalla olevaa periaatteita, joiden kautta meidän, meidän mieli toimii. Ja kun mä kerron siitä yleensä, niin ihmisten on hyvin helppo oivaltaa, että ahaa, no noinhän se just toimii. Se on helppo nähdä omassa elämässä, että okei, okay, no näin. Näin, ja tota... Sitä kautta ihmiset saa sitten oman parhaan potentiaalin käyttöön, eli se on tällainen yksinkertainen ymmärrys siitä, niin kuin ihan tuo, todella niin perustavaa tuo oleva ymmärrys ihmismielen toiminnasta, että vastaava niin kuin, vaikka painovoima toimii aina ja kaikkialla, niin, niin nämä kolme periaatetta toimii aina ja kaikkialla jokaisen meidän ihmisen kokemuksen taustalla. Annukka Pesonen jakoi tässä meidän haastattelun alkuun hänen omia supervoimiaan näistä mielen, mielen sopukoista, eli, eli meidän ihmisten miele toimii kolmen perustavanlaatuisen prinsiipin kautta. Ja näiden prinsiippien kautta niin me, me, meillä on mahdollisuus saada kaivettua se paras potentiaali omaan käyttöön, eli valjastaa oikein se potentiaali käyttöön. Ja, ja nämä, nämä tota, mielen prinsiipit toimii e, käytännössä samalla tavalla kuin esimerkiksi painovoima. Eli kaikkihan meistä tietää painovoiman tosi hyvin ja luottaa siihen, niin ihan yhtä lailla se mieli voi toimia painovoiman tavoin. Ensinnäkin ajatus. No, se on varmaan sillä ehkä helpoin tutuin niin tutuja meiltä, että mitä ajatusajattelu on. Ajatuksilla me luodaan oma kokemus. Me oikeastaan koko ajan ohjataan omaa elämäämme ajatuksen voimalla. Ja sitten on tietoisuus, eli tietoisuus on sellaista kykyä olla tietoinen asioista ja mm, vaikkapa kohdistaa huomiota johonkin ja niin poispäin. Sekin on ehkä aika, aika helppo ymmärtää. No sitten se kolmas rakennuspalikka on, on tuota, universaali mieli. Tämä on nyt Sydney Banksin termi ja tuota, monesti miettinyt, että no onko se, kun mielihän me yleensä ää, niin kuin on totuttu yhdistämään siihen ajattelevaan mieleen. Mutta se ei ole sitä, mitä Sydney Banks tällä tarkoitti, vaan, vaan hän tarkoitti niin tällaista universaalia mieltä, universaalia elämän tai voimaa kaiken takana. Eli useimmiten siitä ehkä puhutaan sanalla Jumala tai, tai jotain sinne päin, mutta se on tosiaankin semmoinen universaali elämän voima, joka on niin kaiken liikkeelle paneva voima. Ja näihin Annukan mainitsemiin kolmeen perinsiippiin kuuluu ajatus eli on meidän omat kokemukset ja, ja koko se e, ajatteleva mieli siellä taustalla. Sitten toiseksi oli tietoisuus, eli tällainen havainnointi, eli, eli tiedostetaan kaikki meidän ympärillä tapahtuvat asiat. Ja kolmas on sitten ehkä pikkusen hankalampi käsit, eli, eli tällainen kuin universaali mieli. Eli tämä on vähän vaikea ehkä selittää, mutta itse ehkä... Koin, ja, ja kun Annukka tuossa meille kertoi, niin mulle tuli sellainen fiilis eräänlaisesta elämää näkymättömästä kädestä, eli sellainen joku suurempi tekijä siellä taustalla, jota me ei pystytä tiedostamaan, mutta, mutta johon me voidaan luottaa. Jossakin kohtaa ihminen saa syvällisen oivalluksen, eli se, se niin johtaa siihen, että sä näet sen kokemuksen takana oleva, olevan jonkun syvemmän olemuksen niin itsestäsi, ja sitä kautta... Niin kaikki muuttuu. kaikki muuttuu ilman yrittämättä, eli tämä ei niinku vaadi opiskelua eikä harjoitusten tekemistä eikä, eikä tota mitään tekniikoita tai menetelmiä tai muuta, vaan, vaan ihan yksinkertaisesti jossakin kohtaa, kun sun mieli hiljenee riittävästi ja sä oivallat, mitä näiden kolmen sanan takana on, mihin niillä yritetään osoittaa, niin silloin niinku kaikki tapahtuu itsestään ja sä saat yhtäkkiä sen koko sun potentiaalin käyttöön. Ja Hannukka jakoi tässä hienoja, hienoja oivalluksia siitä, että miten ehkä näitä, näitä prinsiippejä saa valjastettua siihen omaa elämäänsä, eli, eli kun oma mieli on tarpeeksi hiljainen, niin silloin yleensä tapahtuu ne kaikista syvällisimmät ajatukset ja oivallukset, ja sitten kun oivaltaa jotain, jostain asiasta, niin kas kummaan se alkaa soljumaan vähän niin kuin itsestään, eli, eli kaikki sujuu niin sanotusti kuin tanssi, eli, eli se mielen hiljaisuudesta, siitä, siitä tämä ja näiden kolmen prinsiipin valjastaminen tuntuisi alkavan. Meditatiiviseen tilaan pääsyn ei va vaadi mitään meditaatiota niin harjoituksena välttämättä, vaan sä voit olla päivän mittaan huomaamatta ihan useitakin kertoja meditatiivisessa tilassa, esimerkiksi autolla ajaessa tai kävelyllä tai lenkillä tai tehdessä ihan vain tavallisia arkiaskareita ja missä vain kohtaa, kun sun mieli sopivasti hiljenee, sun ajatusvirta sopivasti hiljenee, niin se saatat saada sieltä jonkun oivalluksen. Etkä sä nyt välttämättä hoksaa, että ahaa, bling, tässä nyt tapahtui joku oivallus, vaan... Seuraavaksi Annukka kertoi meille siitä, että mielen hiljentäminen ei välttämättä vaadi mitään erityistä meditaation harjoittamista, vaikka tuossa aiemmin Sampo Mannisen kanssa meditoinnista nimenomaan keskusteltiinkin. Mutta mut näitä mielen hiljentymisiä voi tapahtua monta kertaa päivän aikana, ihan normaalien arkiaskereiden aikana tai, tai kävelynä, kun lähtee luontoon kävelemään tai, tai muuten vaan kun kun tuota, tulee sellaisia niin kuin rauhoittavia, rauhallisia hetkiä, niin, niin tällöin se mielen hiljentäminen niin se tulee todennäköisemmäksi ja se voi tapahtua vähän niin kuin itsestään. Mun idea oli siinä se, että mä haluan kysyä heiltä sellaisia kysymyksiä, just, että miten he hyödyntää sitä potentiaalia, minkä mä näen, että tulee käyttöön just, just tuota, näiden oivallusten kautta. Että niin mehän käytetään sitä niin ihan luontaisesti jo. Ja, ja mä luulen, että mitä menestyneempi ihminen, niin sitä luon se hänelle on. Ja sitten muut ehkä yrittää jäljitellä just niitä niin kuin seurauksia sen sijaan, että menisi just sinne äärelle, eli sinne omaan sisimpään ja ammentaisi sieltä sen voiman. Monet ihmiset pyrkivät jäljittelemään menestyneiden ihmisten luontaista potentiaalia. Ja tä, tällä on paljon niin kuin, hyviä vaikutuksia ja hyvää esimerkkejä ja hyvää mallia, mutta tota, sen sijaan pitäisi pyrkiä myös löytämään sitä omaa potentiaalia pelkästään, niin että et tsekkaa ja, ja seuraa, mitä menestyneet ihmiset tekee. Eli, eli tässä on, tämä on varmaan tällainen vähän kaksiteräinen miekka, eli kun lähtee jäljittelemään ja, ja katsomaan, mitä menestyneet ihmiset tekee ja hyödyntää sitä omaa, niitä omia kykyjään, niin varmaan sitä kautta myös pääsee sen oman potentiaalin juurelle ja sinne, sinne lähteelle. Ja tässä elämän pelissä me kaikki etsimme itseämme. Kun sanon itseämme, mä tarkoitan sisäistä itseämme, sitä, mitä alun alkainkin loi elämän. Tietoisesti useimmat eivät tiedä tätä, mutta jos etsit onnea, jos etsit rauhaa, jos etsit vaikka vain mukavaa, rauhallista, rakastavaa ja ymmärtävää elämää, itse asiassa etsit sisintä itseäsi. Annukan tärkein ajatus tästä meidän haastattelustamme oli Sydney Banksin sitaatti, jonka tällainen ydin minun mielestäni ainakin oli sellainen, että moni meistä etsii sitä omaa tarkoitusta jostain ulkopuolelta, että pyritään, pyritään kauheasti hamstraamaan tietoa lukemaan, oppimaan ja miettimään, että mikä olisi se oma juttu. Mutta hyvin usein, ja oikeastaan varmasti voisi jopa sanoa, että aina se löytyy meistä itsestämme sisäpuolelta, Eli kun hiljenee, tutkiskelee sitä omaa oma minänsä, niin sieltä yleensä löytyy sitten kuitenkin ne vastaukset niihin omiin, omiin kysymykseen ja omaan tarkoitukseen. Neljäntenä meille ajatuksia jakaa Juho Toivola. Kun suurin osa mun työstä on asiantuntijatyyppistä työtä, mitä ei välttämättä tarvitse tehdä missään tietyssä paikassa mihinkään tiettyyn kellonaikaan, niin pystyy paremmin järjestelemään ja suunnittelemaan sitä omaa ajan käyttöä. Ja mulla on tiettyjä tapoja. Esimerkiksi se, että mä herään aina kuudelta joka aamu. Toki mene myös ajoissa nukkumaan, mutta herään kuudelta jo aamu ja teen esimerkiksi kuudesta kahdeksaan semmoisen niin ikään kuin ylimääräisen parin tunnin työslotin, mitä ehkä useimmat ihmiset ei tee. Niin siitä saa vähän, vähän niin kuin tehoja. Juha Toivola kertoi tähän meidän haastattelun alkuun paikkaan riippumattoman asiantuntijatyön mahdollistavan tavallaan kattavan aikataulun suunnittelemiseen, kun tuossa kyselin, että miten aika riittää kaikkeen, eli juholaan on yksi päivätyö ja kaksi sivuaikaista yritystä pystyssä, niin tota, Juho myös kertoi, että hän hyödyntää aamun tehokkaasti, eli kello 6:00-8:00 hän tekee tällaisen ylimääräisen e, työvuoron, niin sanotusti, että saa muutama tuntia ylimääräistä työaikaa joka päivään, ja tota, aika harvaa ehkä tekee näin, näin että tota, niitä ja aamusta niitä sitä tavallaan ekstra-aikaa helposti saa otettua omaan kalenteri mukaan ennen kuin päivä herää kaikki ne reagointeinen. No sitten mitä kautta tämä yrittäjyys on tullut, niin kyllä siinä ihan aluksi oli ihan vaan uteliaisuus ja halu kokeilla sivutoimisesti, kun perustin toiminimen, niin ihan vaan se, että et millaista se yrittäjyys on, että et millaista on tavallaan niin kuin myydä omia palveluita ja, ja miltä tuntuu, kun voi lähettää sen laskun. Ja... Ja sehän oli kivaa. Ja, ja siihen jäi vähän niin kuin koukkuun. Seuraavaksi Juho kertoi uteliaisuuden olleen yrittäjyyden tällaisena tausta-ajatuksena, tausta eli hän teki tosiaan niin kuin päivätöitä äh, tota, työmaailmassa tai yritysmaailmassa, ja, ja sitten kun tämmöinen uteliaisuus herätti hänet tähän yrittäjyyden puolelle, ja halusi vähän tietää, että millaista on myydä omia palveluitaan, ja millaista on lähetellä niitä laskuja, ja, ja saada siitä kautta sitten lisätuloja itselleen, ja niin kuin Juho tuossa sanoi, niin kyllä siihen koukkuun jäi, ja mukavalta tuntui. Mä oon ikään kuin ehkä päättänyt itse vaan niin kuin, kun mulle ei aika riitä ottaa kaikki näitä someen haltuun, niin mä oon päättänyt niin kuin keskittyä LinkedIniin koska se on niin kuin esimerkiksi yrittäjyydessä niin osoittautunut hyväksi kannavaksi myöskin saada kauppaa eli sitä kautta kun myyn jotain palvelua vaikka jotain rekrytointikurssia niin sitä kautta tulee ihan niin kuin tilauksia tavallaan Juho on todella aktiivinen somen käyttäjä ja tässä pointissa hän kuvaileekin sitä, että hän niin sanotusti päätti ottaa LinkedIn, LinkedInin tota somekanavakseen. Eli kun aika ei riitä kaikkeen, niin silloin täytyy kaventaa se keskittyminen pienemmäksi ja LinkedIn oli hänelle hyvä kanava, koska niin kuin hän tuossa sanoi, niin se on myös hyvä alusta saada konkreettisia tilauksia ja, ja ihan niin kuin kauppaa sille omalle sivutoimiselle yrittäjyydelle. Eli, eli tällaiset seikat vaikuttivat siihen, että miksi Juho postailee LinkedIniin niin paljon hyödyllistä ja meitä kaikkia auttavia tietoja. Ainakin tässä työmarkkinatilanteessa, missä Suomessa ja monessa muussa maassa ollaan nyt, niin ehkä, ehkä semmoinen yksi asia on se aktiivinen rekrytointi, eli Eli se, että ei vaan laiteta työpaikkaa ja odotella, että siihen tulee hakemuksia, vaan, vaan yhä useampi yritysorganisaatio ja yhä useammissa tehtävissä joutuu aktiivisesti etsimään niitä ihmisiä ja lähestymään niitä ihmisiä, jotta saisi tavallaan henkilöitä palkattua. Tässä pointissa Juho kertoi tästä tämänhetkisestä työmarkkinatilanteesta ja taloustilanteesta, eli, eli yritykset joutuvat paljon käyttämään aktiivista rekrytointia tällaisen perinteisen työnhakijan haun, haun sijaan, eli ennen odoteltiin, että työnhakijat ottavat yrityksen yhteyttä, tarjotakseen omia palveluita, mutta tällainen nykyajan aktiivinen moderni rekrytointi tarkoittaa sitä, että yritysten täytyy myös olla yhteydessä näihin ihmisiin ja, ja tarjota sitä työpaikkaa ja sitä oikeaa, oikeaa ympäristöä tai sitä ympäristöä, mitä he ovat tarjoavassa työ, työnhakijalle ja, ja tehdäkseen siitä mahdollisimman kiinnostavan ja innostavan ja löytääkseen ne juuri ne tarvitsemansa henkilöt sinne yritykseen mukaan. No mun mielestä jotenkin semmoinen niin avoimuus toimii aina, ehkä jopa radikaali avoimuus. avoimuus. Että et, et et kertoo vain ihan suoraan, mitä tavoittelee, tavoittelee ja, ja kaikki semmoinen niin henkilökohtaisuus yleensä puhuttelee. Että, et, et, mitä vähemmän on semmoista niin ja, ja ikään kuin korlauseita tai, tai jotenkin semmoista hirveän niin kuin pidättyvää tai muodollista, niin se yleensä ei puhuttele. Seuraavaksi käsiteltiin hiukan somekäyttäytymistä, että miten niitä työpaikkoja voisi työn, työnhakija löytää, tai päinvastoin miten firma voi löytää työntekijöitä itselleen, niin avoimuus toimii aina. Eli tällainen henkilökohtaisuus, niin se puhuttelee muita ihmisiä ja tota, kertoo, että mitä tavoittelee. On avoin ja kertoo, mitä tavoittelee, niin, niin tota, muutkin ihmiset silloin tietävät sen agendan. Et toisin kuin tällainen pidättyväisyys ja, ja salailu, niin, niin se ei oikeastaan sovi tuonne somemaailmaan. Eli, eli siellä siihen ihmiset eivät, eivät samaistu, koska silloin se koko tieto, se autenttisuus, niin se ei tule yksinkertaisesti esille. Jos sulla on sulla sen... selkeä tavoite esimerkiksi, että löydät työpaikka tai saa kauppaa, niin mikä oli semmoinen hyvä ikään kuin rytmitys sisällöntuotannolle, niin semmoiseen ehkä päädyttiin, että, että semmoinen kolme plus 1 on hyvä, että, että vaan niin kuin <laughs> Kolmea ikään kuin kohden, kohden voi laittaa, laittaa yhden semmoisen niin ikään ja. kuin tavoitepostauksen tai, tai niin kuin selkeämmän call to että Et jos vaikka hakee töitä, niin, niin kolme Eikä ikään sisällöllistä keskustelun avausta, niin kuin sisällöllistä keskustelunavausta ja sitten aina sen kolmen jälkeen vo neljäntenä voi laittaa sit sen sitten haen töitä. Juha antoi meille kaikille seuraavaksi konkreettisen tärpin ihan yleiseenkin somekäyttäytymiseen. Eli tässä tapauksessa puhuttiin niin rekrytoinnista ja työnhausta, mutta tota, tämä varmaan pätee kyllä ihan kaikkeen somekäyttäytymiseen, eli kolme lisäarvoa tuottavaa sisältöpostausta, jotka lat, niin jakaa muille ihmisille paljon, paljon hyödyllistä tietoa ja, ja antaa, jotain, niin kuin, antaa jotain merkittävää muille ihmisille, niin kolmea lisäarvoa tuottavaa postausta kohden voi, voi niin kirjoittaa sinne someen yhden tällaisen tavoitepostauksen tai toimintakehotuksen, eli käytännössä, että sit, jos oot kolme kertaa, antanut jotain hyvää, niin kerran sä voit sit pyytää itselleen jotain, eli esimerkiksi myydä omia palveluitaan tai tässä tapauksessa sitten kertoa, että hakee töitä. Eli tällainen 3 plus yksi malli toimii hyvin tuolla somessa. Kyllä mulla meni tosi kauan ennen kuin mä sain mitään järkevää aikaisemmin. <lacht> tota, mä olin 24-vuotias ennen kuin mä pääsin edes opiskelemaan psykologiaa, josta mä oon valmistunut. Ja Tavallaan niin kolmekymppiseksi asti, niin ei ollut oikein mitään semmoista niin hirveän tavoitteellista ja järkevää ponnistelua. Se oli aika semmoista niin omat mielessä päämääräisen haahuilu, että tuli tehty hirveästi monenlaista juttua. Vähän sitä sunta, että... Mutta nyt sitten ihan yhtäkkiä parissa vuodessa onkin tullut ihan hirveätä menestystä. Niin jotenkin sit tuntuu, että sit se kaikki niin aika, mikä meni siihen niin haahuilun ja etsimiseen, niin oli kuitenkin sen arvosta, että... Se tavallaan mahdollisti sen laaja-alaisuuden, jonka päälle voi nyt rakentaa. Mm -hmm. niin kuin tämän tämän tekemistä. Juho jakoi tässä kaikille meille kuuntelijoille lohdutuksen sanoja siitä, että, että tässä nykyisessä modernissa maailmassa tuntuu, että kaikki, kaikilla on kauhean kiire joka paikkaan. Ja me nähdään tuolla somessa näitä menestystarinoita joka puolella. Niin Juhokin tässä kertoi, että, että 24-vuotiaana pääsi vasta. Opiskeleman ja kolmekymppisenä sitten valmistui, ja, ja tota, periaatteessa sit sen jälkeen hän haahuili, siinä aikana hän haahu, haahuili paljon ja etsi sitä omaa suuntaansa, mutta, mutta kuten hän sanoi, niin lopulta kaikella on aina tarkoituksensa ja arvonsa, ja tämä haahuilu sit on mahdollistanut sen muutaman vuoden nopean etenemisen, eli, eli tavallaan ei ole mikään kiire minnekään hakea rauhassa sitä omaa paikkaansa, ja lopulta kaikella sillä on merkitystä sitten, kun tulee se oma, oma läpimurto kaikille, jotka on vaikka jossain päiväduunissa, niin ihan ensimmäinen juttu on se, että laittaa sen jonkun toiminimen tai, tai OP-kevyt yrittäjä homman, homman pystyyn. Suosittelen kyllä itse toiminime, ja se on todella helppo pyörittää, ja siitä jää enemmän rahaa taas kuin itselle. Ja, ja tavallaan ottaa sen ekan keikan tavalla tai toisella, ja, ja, äh, että saa sen niin yrittäjäkokemuksen, koska tällä hetkellä ainakin se on helpompaa niin kuin yrittäjänä sit vaikka jostain Upworkin kautta tai muualta, niin saada sitä keikkaa freelancerina. Juha antoi konkreettista vinkkiä meille paikkariippumattomille ja paikkariippumattomuudesta haaveileville ihmisille, Eli, ja varsinkin jos on päivätöissä, niin tota, laittaa sen toiminimen pystyy siihen sivutoimiseksi yritykseksi ja, ja pyrkii hankkimaan sen ensimmäisen sivutoimisen projektinsa jollain keinolla, ja näin pääsee sitten kiinni siihen, koska Palkkatöillä harvoin pääsee vaurastumaan tai, tai ylipäätään pääsemään niin kuin oman elämänsä herraksi, eli, eli kyllä siihen pitäisi saada mukaan tällaista sivutoimista yrittäjyyttä. Pyrkii kasvattamaan sen siihen palkkatyön rinnalle yhtä, yhtä isoksi tulo, tulonhakkimiskeinoksi ja sitten lopulta mahdollisesti vaihtamaan päittänsä, että voisi vaikka jäädä pois palkkatoista, jos näin haluaa. Kaikille Tämä ei ole to toki suotavaa ja monet varmasti tykkää palkkatoista eli, eli ottaa vaikka sivutoimisen yrittäjyyden siihen mukaan ja pitää sitten nämä kaksi siinä samalla, samalla jos vain suinkin mahdollista. Miten, miten voisi niin kuin mahdollisimman joustavasti miettiä just sitä, että, että mihin kellonaikoihin työskentelee ja, ja onko ne esimerkiksi samat kellonajat joka päivä vai onko niissä vaihteluja ja, ja miten niin kuin sitä kautta voi löytää semmoista hyvää tekemisen svengiä ja, ja myös niin kuin tehokkuutta tehokkuutta siihen omaan tekemiseen ja miten voi opettaa ympärillään olevia ihmisiä siihen omaan työskentelyrytmiinsä. Juhoin tärkein seikka haastattelustamme oli aikariippumattomuuden tuominen tähän paikkariippumattomuuden rinnalle. Eli miten pääsee tavallaan vielä tehokkaammin jakamaan sellaista hyvää tekemistä ja tehokkuutta siihen omaan elämään ja sitten myös samalla opettaa muita ihmisiä siihen omaan kalenteriin, omaan riippumattoman kalenteriin. Eli tota, tällaisilla teemoilla niin, niin saa paljon varmasti hyvää, hyvää fiilistä ja meininkiä siihen omaan elämään, paik aika, paikkariippumattomuuden myötä myös tämän aikariippumattomuuden kanssa. Viidentenä vuoronsa elinvoimainen mies Teemo Syrjälä. Mä itse oikeastaan tuossa kahdeksan vuotta sitten vähän laajemmin työskentelemään ennen kaikkea viemään sitä omaa juttua eteenpäin. Ja alussa monia monia vuosia suurin osa mun asiakkaista oli naisia, eli justi naisten kanssa. Erillä tavoilla on se sitten luennot tai erilaiset pienet tapahtumat. Niin, ja sitten pikkuhiljaa niin rupesi havahtumaan siihen, että missä ne miehet ovat. Jotenkin fiilistelisin, että kauniita naisia, jotka on kiinnostuneita omasta hyvinvoinnistaan, niin haluaa löytää myös miehiä, jotka on sellaisista asiasta kiinnostuneet. Niin jotenkin ihmetytti, että missä helvetissä ne miehet. Flora <tos> oikein. Teemu Syrjälä kertoo haastattelumme kärkeen hänen niin yrittäjäuran alkuajoista, kun... Hänen asiakkaanaan oli pelkästään omasta hyvinvoinnista kiinnostuneita naisia, ja tilannehan on vähän kääntynyt nyt päälaelleen tässä kahdeksan vuoden aikana, sillä nyt Teemu Syrjällä auttaa nimenomaan miehiä niin kuin, tota, tuomaan sitä, niitä omia hyvinvointiin liittyviä asioita esille. Mutta silloin kahdeksan vuotta sitten niin Teemu tuossa persoonallisen tyylinsä toteaa, just, että otta, ei näkynyt miehiä paikalla, että missäköhän he oikein luurasivat silloin että tämä aika on tosi kypsä, miehet on valmiita ja miehet jopa tietyllä tavalla janoaa sitä mahdollisuutta, että päästään selvinpäin olemaan rehellisesti toisten miesten kanssa ja vielä sillä tavalla, että kunnioitetaan, ettei ei väheksytä toisiaan, vaan tosi vahvasti on se kunnioitus siinä läsnä, niin se on kyllä tosi eheyttävä. Ja minusta tuntuu, että sellaista ei ole hirveästi tässä maassa ollut, että yleensähän siihen liittyy se alkoholi ja ehkä tietynlainen kuittailu sun muu, niin se on jotenkin kiehtovaa itsekin nähdä sitä, että jumalauta, mikä potentiaali meissä suomalaisissa meissä onkaan. Tuohon ensimmäisen pointin jatkoksi Teemu nyt kertoo, että nyt on selkeästi tullut se aika, kun miehet janoavat tavallaan mahdollisuutta päästä kertomaan asioistaan rehellisesti ja ilman alkoholia, ilman sitä saunailta-mentaliteettia ja kuittailuja. Eli tota, nyt tässä 2018 vuoden, vuoden tota, aikana, niin ja, ja varmasti muutamia vuosi aikaisemminkin, niin, niin aika on tosiaan tullut meille miehille kypsäksi. Mä itse tykkään tosi paljon työstäni niin koen, että se on se mun missio tässä elämässä. Mutta samaan aikaan myös tiedostan sen, että meillä on tietyllä tavalla rajallinen se meidän oma oleminen, ja sillä tarkoitan siis sitä, että että vaikka miten paljon me halutaan viedä sitä omaa työtä ja ehkä omaa yritystä ja omaa, omaa tekemistä ja omaa brändiä eteenpäin, niin tosi hyvä on aina muistaa se, että, että se on kuitenkin loppupeleissä hyvin vahvasti liitoksessa siihen, että miten me itse jaksetaan. Ja jos meillä itsellä ei ole yhtään voimavaroja, jos meillä itsellä ei itsellä yhtään energiaa, niin se kyllä tulee näkymään siinä, siinä omassa työssä, on se sitten mitä tahansa. Teemu nostaa hienosti esille sen, että meillä, koska me olemme ihmisiä, niin meillä on rajalliset mahdollisuudet viedä sitä omaa tekemistä eteenpäin, niin kuin energiavarastoista puhuttaessa, ja, ja kaikki on vahvasti liitoksissa siihen, miten me itse jaksetaan, miten se yrittäjä itse jaksaa, eli, eli Teemu just kehottaa, että siihen kannattaa niin kuin satsata ja siihen kannattaa panostaa, siihen tuntemuksien tiedostamiseen just, että tuota, te ei puske itseään sinne ihan, ihan niin kuin äärirajoille asti. Mulla ei ole oikeastaan semmoista valmista mallia siihen, että mitä mä voisin suositella, vaan enemmänkin niin kuin, mä oon itse, mä todennäköisesti mä en ole ihan varma, mutta varmaan 2009 alkoin just tähän podcast-maailmaan ja itse, itse opiskelun ja tämmöiseen ohjautuun aika vahvasti ja mulla on ollut koko ajan itsellä se semmoinen ohjaava teema, että kuuntele, opiskele sitä, mikä sulla ja kiinnostaa eniten ja anna se muuttua. Ja tämä on sen, sen takia niin vaikea antaa semmoista yhtä, että nyt opiskele tai kuuntele näitä, vaan enemmänkin just sitä, että, että jos sulla on vaikka kiinnostaa nyt sanotaan ihmissuhteet, parisuhteet, seksuaalisuus, niin suuntaa se kaikki niihin. Jos se puolen vuoden päästä onkin, että sulla kiinnostaa, että ei helvetti, mun ruokavalio onkin päin, päin peetä, että, niin siirry sitten taas siihen. Ja sitten jos sä havahdut siitä puoli vuotta, että ei vitsi, tämä liikkuminenkin on vähän nyt, niin sit mene taas siihen. Teemu suosittelee tässä pointissa kuuntelemaan ja opiskelemaan sellaisia asioita, mitä sinua kulloinkin kiinnostaa eniten. Ja nämä kiinnostuksen kohteet ne muuttuvat ja vaihtuvat ajan saatossa. Ja Teemu just kehottaa, että anna, anna niiden myös muuttua ajan saatossa, että ei ole pakko pysyä siinä samassa asiassa vuositoisensa jälkeen, vaan, vaan aina kun se, se, tavallaan se fokus, se mikä on se suurin juttu, the one thing siinä omassa elämässä, niin, niin tavallaan vaihtaa sitä kuuntelua, opiskelua niin kuin sen mukaan, mitä haluaa viedä eteenpäin ja salli se vaihtuminen nimenomaan itsellesi. Opettele kommunikoimaan, opettele ymmärtää toista ihmistä. Et just se, että niin itse on nähnyt aika paljon sitä, että kun tämän hyvinvoinnin kanssakin on tekemisissä, niin, niin monesti se hyvinvointi lähtee, niin muut palaset menemään kohille, kun me saadaan ihmissuhteet kohille. Ei tietenkään automaattisesti aina, mutta se on semmoinen monia kalvava teema, että, että me voidaan syödä ja jumpata vaikka miten täydellisesti, mutta jos ne omat ihmissuhteet on päin, niin se, ei, se, se ei vaan tuo hyvinvointia. Et silloin meidän stressitasot on koholla. Meillä on koko ajan semmoinen valmiustila. Me ei päästä rentoutumaan. Teemu halusi jättää haastattelustamme kuulijoille vinkiksi kommunikoinnin opettelemiseen ja toisten ihmisten ymmärtämisen. Eli kun laittaa ihmissuhteet kuntoon, niin se tuo sitä hyvinvointia. Se lievittää stressiä ja elämä muuttuu kaiken kaikkiaan paljon, paljon mukavammaksi ja paremmaksi. Ja viimeisenä ReCap-jakso numero yhdeksässä ääneen pääsee Elisa Mattila. No mä olin aikaisemmin toimistotöissä. Mä olin olin isossa kansainvälisessä yrityksessä ja oli sinänsä ihan hyvä työ. Mulla oli paljon vastuuta ja siinä oli paljon, mistä mä pidin siinä työssä. Mutta sitten samaan aikaan olin koko ajan tosi stressaantunut ja väsynyt. Mä tein pitkiä päiviä ja... Koko ajan oli takaraivossa semmoinen ajatus, että, että voi vitsi, että tätäkö se elämä on nyt eläkkeelle asti. Ihan oikeasti sitä, että aina väsyttää ja aina oottaa sitä viikonloppua. Ja sitten kun mä kuljin bussilla työmatkoja ja istuin siellä toimistossa kahdeksasta neljään tai kahdeksasta kuuteen aika usein, niin, niin sitten mä aina mietin, että, että voi vitsi, että olisiko jotain muuta kuitenkin. Ja havelin tavallaan sitä vapaudesta, että voisi itse päättää niistä omista aikatauluista. Ja ei olisi välttämättä sidottuna aina siihen yhteen paikkaan ja siihen aikaan. Elisa Matti otti tässä meidän haastattelun ensimmäisessä nostossa esiin sen, että hänellä oli vähän tällainen klassinen niin kuin, suuntaus, siitä vastuullisesta toimistotyöstä, ja se kaipuu niiden pitkien työpäivien myötä sinne yrittäjyyden tarjoamaan vapauteen. Eli monella varmasti, kun on toimistotöissä ollut ja, ja muissakin töissä, niin on sellainen kaipuu, että tätäkö se elämä sitten on, on niin kuin sinne eläkkeeseen asti, että pitkiä työpäiviä väsymyksen partaalla painetaan, ja tuota, Elisa sitten teki tämän, tämän ratkaisun jossain vaiheessa, että, että, että, että yrittäjyys on se, on se suuntaus, jota hän haluaa koittaa. Silloin kun mä tein se päätöksen, niin mä annoin itselleen puoli vuotta aikaa. Mä olin vielä puolivuotta siellä töissä. Ja sen puolen vuoden aikana mä pystyin säästämään vähän rahaa. Että mulla oli semmoinen pieni backup. Ja, ja sitten mä pystyin tavallaan tekemään suunnitelmiästä tulevaa varten. Mä hain starttirahaa ja, ja kaikkea tämmöistä. Että mulla oli tavallaan semmoinen pieni turva ja taloudellinen tuki siellä takana. Ja sitten, mutta sitten toisaalta... On vaan jossain vaiheessa ehkä pakko uskaltaa hypätä, että vaikka se on pakko lähteä uimaan, vaikka ei näe sitä vastarantaa. Että pitää vaan luottaa siihen tunteeseen ja omaa intuitioon ja siihen, että, että tämä tuntuu niin hyvältä, että mä haluan katsoa tätä pidemmälle. Elisa antoi itselleen puoli vuotta aikaa en, niin kuin, säästää rahaa ja tehdä suunnitelmia ennen kuin hän irtisanoi itsensä työpaikasta ja aloitti yrittäjyyden. Eli tämän puolen vuoden aikaa niin hän, hän kykeni keräämään hiukan rahasäästöjä, tehdä suunnitelmia, hakea yrittäjyyttä varten ja, ja muita tällaisia juttuja, ettei hyppää ihan siihen tyhjän päälle. Mutta sitten hän kuitenkin lisäsi, että jossain vaiheessa on pakko tehdä se loikka sinne tuntemattomaan. Eli, eli jos liikaa jahkailee ja miettii, niin välttämättä sitä steppiä ei tule otettua. Eli se, mitä sä tunnet, niin se on tärkeää. Että jos sulla on sellainen kutina, että pitää tehdä, niin sitten se kannattaa kyllä ehdottomasti tehdä. Et älä aina jää sinne kotiin. Lähden välillä, <laughs> lähde välillä sieltä ulos. Että, että jos vaan istuu siinä tietokoneella ja tekee töitä kotona ja viettää illat kotona, niin äkkiä siinä kaatuu seinät päälle. Että mä tykkään käydä välillä vaikka kahvilassa tekemässä töitä. Eli kun vähän vaihtaa maisemaa, niin saa heti uusia ajatuksia. Ja sitten voi olla, että jossain muualla kuin siellä kotona, niin on helpompi keskittyä. Ainakin mä huomaan sen, että täällä kotona mä aina mietin, että niin jo että toi pyykit pitäisi pestä ja astianpesukone pitäisi täyttää. Ja sitten kun mä jossain ihan muualla, niin mä tiedän, että nyt mä istun tässä kahvilan penkissä. näin voi nousta siitä mihinkään. Mulla ei ole mitään muuta kuin se tietokone siinä edessä. Tässä pointissa Elisa pohti sitä, kun meidän paikkariippumattomilla yrittäjillä ja työskentelijöillä, niin meillä on mahdollisuus tehdä kotoa käsin töitä. Niin tuota, eli se tarjoaa vinkiksi se, että kannattaa poistua välillä sieltä kotoa niin ennen kuin ne seinät tosiaan kaatuvat päälle. Eli, eli kun vaihtaa maisemaa esimerkiksi kahvilaan, niin, niin sä voit saada tuoreita ajatuksia. Keskittyminen saattaa parantua, kun ne kotiasiat ei ole mielessä siinä kotiympäristössä. Niin, niin kannattaa vähän testailla, että mikä, mikä saattaisi toimia omalle kohdalle parhaiten. Ja, ja me ihmiset hyvin usein niin me halutaan niin kuin vaihtelua ja me tarvitaan vaihtelua. Eli joku viikko saattaa mennä hienosti kotoa käsin työskennellä, ja sitten taas toisella viikolla on kiva käydä työskentelemässä jossain muualla. Esimerkiksi juuri kahviloissa, niin kuin Elisa tuossa nosti hienosti esiin. Meillä on vaan tämä hetki. Et eiliseen ei voi enää vaikuttaa, ja huomisesta ei vielä tiedä. Ja, ja usein mietitään, että et sitten kun jotain tapahtuu, niin sitten, tai jos olisi näin, niin sitten mä olisin onnellinen tai sitten kun mulla on jotain tai sitten mietitään, että no en mä voi tehdä jotain, koska jotain muuta, niin se, että meillä ei ole mitään muuta kuin tämä hetki, just nyt ja mikään ei muutu, mä olen sitä mieltä, että mikään ei muutu paremmaksi ennen kuin se on hyvää just nyt. Elisan tärkein ajatus meidän haastattelusta oli, oli niin kuin mindfulnessin hengessä tämä hetki ja sen niin kuin arvostaminen ja, ja sen, sen niin kuin hyväksyminen. Eli ei saa katsoa liikaa sinne tulevaisuuteen ja elää sitä tulevaisuutta, tai sitten toisaalta niin liikaa ajatella niitä menneitä asioita siellä historiassa, koska ne on jo tapahtuneet ja niille ei ole voi enää, enää tehdä mitään. Eli kun pyrki olemaan onnellinen juuri tässä hetkessä nyt, niin silloin niillä asioillakin on... on niin kuin